2000 eta malau urtean itxa dela urte hori uh, xalatzen duzue. Hainitzen presa eta enplegu galdu baitira. Bi arrazon agusi ere, hor bereziki obra publikoak kipitu direla eta egoalde eta espainiako enpresen konkurentzia horiek bernatuko ditugu. Janrak Etxeberi, lehenik uh, zenbaki arrengu dira departamentoan? Bai, beti lan galtziak badidela eta pentzudut elduden urtean uh, zinez zaila izanen dela enpresa hainitzen tako ikusiz perspektiak. Onzerranen dugu zenbaki zerran behar nuke departamentduan ehar dezagun uh, lau mila lau ehun bat enpresaIPpi handi bat BTP initzzulia narienak eta hoiek uh, gehitzen dutela hamalhau Milako enplegu andana. Eta ezaren ezake, hor berreziki uh, federazioon dibatiman deitzen denak deitzen behitu uh, manifestaldi hortarat. Uh, horrek uh, hartzen ditu eda gain 6 uh, egunen presa eta horien artian hamar mila enplegu uh, uh, gehitzen dutela. Uh, uh, Zamat galtsi izan da dibidez, bimilata uh, malauean? Orduan eran genezake uh, urgunak, joan genetak ezeren eta mina heldu eta urgun txagoik, eran genezake azken hiru urteotan, uh, bere hun eta hiru tanogei bat enpresa galdu direla eta hoiek galazi dutela mila hiru egun bat enplegu departamenduan. Orduan ikusten da inpertentzia uh, zoin den bon, uh, lan uh, saio Obra publikoak tipitu erandugu, Egoalde eta Espainiako enprisen konkurentzia, lehen pundu azmintzatzeko, diru publikoa falta beti risia horren gatik? Bai, e, hor gobernamenduak egin ditu heli batzu, e, kolektibitater eta tipituko zutela e, behen diru laguntza, eta hor, hor hartzen da, e, be, e, diru gutiago... Uh, kolektibitate horientako eta enpresentako uh, proiektuak eta ikusten dugu he, hau zapezekin edo haute mintzatzen gielaik helduren e, urteko edo aurtenko jadanik eta zituzten proiektueli bat edo etxipitu edo alde bat ez ez tatu hori, e, agerira enpresa mota bat bazela hoiekin usatiak eta lan egitea, eta joiek e, lana hartzen dute beste toki batzutan, e, lan txikiago heli batzu edo beste sal batetan sartzen zela. Eta berdenboran boran, e, eran ezake e, edo hartu itien baldintzak e, Enplegia initzulean, urtero zailtasun bat gehio horatela, uh, eta... Odean, sartzen gira hauai eh, teknokrazia batetan uste dut eh, formakuntzaz bai eh, lanbaldintzetan eta jinen den eh, eh, la penibilite bon, zailtasunak izanen diela enpleguetan, eh, beharko diela hoiko izartu, beharko diela eh, markatu egunero zer lan mota egiten duen eh, langileak, zer pezu altxatzen duen, zer eh, hala, ez dute eranai Estela dela egin behar eran behar da, aleike azken hoita hamar urtetan eh, ofizio hoitako baldintzak argunt eh, hobetu diela eta eh, segurtantxan euriake argunt eh, beste manera emanik izan diela zerren eta eh, eh, bai heldu dien gaztek eta bai zait ditugun treznetan eta bai eh, hartu dien eh, ibilbidetan aintzinamendu uh, handi-handiak izan dida. Eh? Jean-Jacques Echeverri bai, eta Emmanuel Macronek, eh, ekonomia ministroak egin oh. proposamenal ege proietoa <coughs> ipatuko dugu istantean, lehenik biherrenpundu ere ipatzeko eta uh, konkurentzia, Egoalde eta Espainiatik heldu uh, dena, e, askarote da konkurentzia hori, bereziki uh, departamentu untan? Bai, ordean da, <coughs> barkatu, bai, eramera da, eta Uh, Europan gila, eta hortan ez dugula uh, pretentzio nahi edo elkitzeko dagoiteko ez dut, eta, nik eta uste dut uh, biharko, uh, biharko gude Europa batetan dela, baina uh, Europan uh, dien eta sozial eta uh, lege, legeak ez dut dela herrikal, berdinak, eta diferentzia zine zandiek bariela, eta ordean ikusten delaik hegoaldian eh, bezala edo Espanya horro korrian eh, segurtantza sozialako eh, kargiak eguneko hoita hamarrez apalago diela, eta ordean berak egiten du diferentzia bat Jean Espilondo um, bai, Angeluko hau Europa mailako harmonizatzia berak uh, estakurutzat hartzen zuen, zenta leporatzen zakoten Angeluko gelarendako adibidez, egualdeko enpres bat hartzia, merkeago nolaz kolektibitate publikoak horretan sartzen dira. Kollektiviitati publikoak bat eta e, kontratuak eta estadu eta estaduak aituak egin ditu. E, Europa sarxta e, e, batekin ibiltea ordoan normal da kolektivitate horek segidezen eta estaduak egiten dituen hautuak salbi liferentzia e, horek. ezagin diela lekingainen edo e, atza amaiten diela, hor merkatiak eta hartzen dielaik konkretoki hor zenbakiek dute egiten behen e, aipamena, enpresek dute segirantsen ditzen. Hala, bada gainean hartzen diren deliberoak eta aldepian edo uh, gure heinean atzama iten uh, diren diferentziak. eta hor da zailtasuna ekilibrio baten atzama itea denen artean. Eraikuntzakonagusiak bat antolatuko dute astezkenean pauen eta gurekin et departamentuko BTP federakuntzakor lehendakari ordea, Ordea bai Jean-Jacques Etchebery harko. Emmanuel Macron, e, ekonomia ministroak, askundea eta aktivitatea askartzeko, legei proiektu bat aurkeztu du, BTP-ari buruz, identifikazio karta profesionala, ezagina idu, beltza eta konkurentzia deslaiarenaren kontra joaiteko. Askidea zuri ustez. Hora, joi, uste diateta... Uh... Jadanik uh, egin itzen, uh, uh, segun eta enpresa ondana batetan bakintzean, jadanik zeoik eta berreziki uh, federazioan uh, zien partaidek uh, kasik denek badi eta holako karta bat. Orduan berriz emaiten du mainean bez segatik berriz presentatzen du karta bat. Gauza berada? Uh, identifikazione baten eta nahiko kontrola badelaik direkta hel da leke dola uh, langhilekoa kartaa presentatzen balin badie, bon, uh, hartiaiz, lotuik izala enpresabatei, e, identitateen urmbait eta e, e, nortasun kartaz bat dukeo, ez da gehiat zer, e, xuxen, ongiduk, e, uste deat e, e, mina aleike barnago den eta behar den, e, Asaleko uh, tretamentu hoikutziik behar den beste uh, gaizeli batei lotuen. E Uztez, uh, ez diage panxatuko jala duk aipatzen ginean. Deza, erraitia, uh, aizu herri aldetaik horadien uh, langilik. Uh, Eran denboa modernu etako esklabuk dela. Edo ala, hartuik delaik enplegatu bat, uh, Edo Rumaniaik, Edo Poloniaik, Ekarazten Dugulaik eta Hiu Euro Odenak kostatzen delaik, e, diferentziak fitegin dira eta autoak ere bai. Orduan, hor, ez ahal e, guk konkurrentzia hori iardokitzen e, gude zenbakiekin. Zup. Hoi, e, bai. txinuen, ostion, ala, txunekin, e, batean, Europan txin esten duzula erreiten zinuen, ostion, holako ezberdin tasunekin, harmonizatze baten ardiesteko Europan, zaila da, zer non utxekiten du Europak? Arduan, geho, e, memento batez eranen diat har, hargin nizala, e, nizala sartzen eta politiko e, e, deliberuetan, baina dukera itea, harmonizatze bat, bon, ez duk baizik e, gu ofizioetan, e, uste diat, e, konkurentzia beste ofizio gusietan baden, eta e, guk ikusten balin badugu gu esilotipitik, dukera itea, e, heben lan egiten dien Euronien, ropa kolangi lek berdia hebenko baldintzetan eh, lan hoi egin eta gure bezala joan baginte edo estekani Alemania, tedo danemarkia edo, lan egitea likek gaitia ebe hanko baldintzetan eh, lan egiten dugu hanko, eh, hanko kargiak eta hanko hanko eta hartsez eta zerrenta problema duk eh, eh, delegazio nei hoy duk eta eh, Uh, hiru hilabetez ekaraztena aldiala beste eskualde batetaik langile uh, kopuru bat, eta uh, baldintza guti batei arra uh, posto emaiten di lege aldetik, direktak eta deus neuzeraitekoik, salbu presiuetan izigarriko lifentzia uh, agertzen dela. Eta jakitez goe ofiziuetan um, hainitz horren egiten dela, eh sereneta eskulanetan eta eskulan naien eta hiz baduk eta hola ez duk teknologiak baditiau bai mena eskulan hanitz behardik eta uh, oren orren hoien prezioetan eta gastuetan duk diferentzia eketa ara macronek bai Bai, ez baskatu. Ese Emmanuel Macronek gero uh, ekonomia ministroak yon eta nahi ere eraikuntza proiektuak ere nahi lituzkela fiteago entzinarazi, suena bantailetan izaiteko. Permis fiteago emanez, Emans, push uh, a terabideba da. Bai, salbi, uh, uh, denek Diego Guan uh, uxtedo Uh, erraiten dila boste 1 milako bat uh, egoitza altsatuko dela bai sozial uh, soziala intako, bai uh, orokorrian. Ordean uh, boste miletaik hiru e miletan dutik. Erranaiik mila bere at eta berogeita bostz geohoztik ez dela hainen zenbaki uh, apalik izan. Eeta Ordean erraiten baritukle zeferanoz erreraz erraititen nien bezala edo hala. Uh, um, enetako egiazki hartu berlikek uh, be suekin uh, beste maneiraz uh, utzik uh, legai uh, soputrajo eta ja nou la retendencia utarrezdo estialsoa ja gogung <laughs> beraduk uh, enetako estik barnako edo funtzesko uh, Uh, Arapustuik emaiten, nahi badu minai. Ašalian atratatzen dit, uh, dituela? Egan nahi duzu, bine hurri horiek adibidez? Zs... Ašalietik Eta bine hurri horiek adibidez, suena errengurak edo kezkak ez dituztela tipituko? Uh, ez, duk eta uh, holohola txera ikitzen badugu, ikusten jau, uh, seie hien, zazpie hien, izatekila horra den Adin hoi, euh, departamentin euh, guelan gue lan euh, alhoretan. Eta, enetako, bon, ez du estu normal. Bon, enuk pessimismatetan sartu nahi duk... Euh... Uh, formakuntzer lehi ez den dugula. Uh, Gaztik hartzen dugula goen presetan, nahi baduk, uh, goen ofizioer eta uh, uh, jakaskuntza bat uh, behar bezala jamaiteko. Uh, Baina, bon, behar, bon, lau aprendiz, nahi badu lau ikasle gazte, uste eta uh, plaze hartzen dien behen lanin, gui dela hoi erriak astia eta eh, enu batetan eta sartuko, erraite ezte eh, edo turkiarak, edo errumanezak, eh, e edo iziten balin badia hoiek estituela eta Uh, Enok frontista pedikiu batetan txartuko, eh? zarenta hoi lanjeba peita, protekzionizma batetan txartzia. Benaduk eraitia, gue biharko geua, uh, gue gaztetan dela, uh, gue ofiziuetan, kantiko sierbitxietan eta um, hartzez, nahi badekiu hilabetez edo... Uh, kampotik horra den uh, uh, langile, kopuru bat uh, uh, labur uh, uh, bizi labur bat emaiten dik ikusmolde labur bat nahi epe luce bat etan sogiten epe luce bat etan sogiten eta hala otan goa beheak badi goe ofiziuetan eta bai uh, politika baldin eta herri batek hartzen tutin uh, ibil mena uh, uh, goa hoitan eibagi arazin, berdea egiaski Eta lan bat egin, egiazki zintzoki iniziatu egitia. Zure Jan-Jaketxeberi errandu zuzu haurek argina zirela Siberuan eta enprisa buru. Eta e, zure ere muan, ere esenditzen duzu krisia hori, aipatzen e, lugu krisia nunbait hortik elu baita ere, e, diru publika gutio dela eta, eta be, zuretako konkretuki egunguzi zinola esenditzen duzu e, apaltze hori. Zure enprisaan, zure lanian, zure... E... Da, memento batez, geuk formakuntza helibat egin gintian, euh, euh, izolamendu eta hoitanetan eus hartzeko, kalifikazionen ukeiteko eta empresabezala. Bon, igel txedogua egiten beginin, jargintza bon, eta... Formakuntza hoik egin ditiak, lehenetan gintian kajik eta departamente juntan. Bena, hala-hala, euh, euh, gue kalifikazionekin, jentek bat zian didu laguntza baten zuzena Ewa, kie, etxia izolatzen nien eta laguntza baten empresak alifibatu batekin egitez lana bahien e, didu laguntza baten zuzena eta salbu e, didu laguntza hoik e, igan urtian bezala ekainan denak eta bukatudia. etzen gehio laguntzaik, ordean gido zirrak montatu eta e, didu publik kotik ez laguntzaik e, kliententako, hori dean ezestatzen ez zuten behen eta proiektuak. Eta gero, bon kantotik, ikusten tegai, bai e, ez ditu kostaldin baizik kunkerrentzia hoik horan, ahi bai kanpotik horradien eta e, kunkerrentzia hoik, gure e, aizuetan dituk e, eta e, berden boran lan gutio izatez eranaidik, enpresak eh, HAN BERDIK, bon, KABALELI kabale BAT GIELA, HALEIKE EHUNEKO LAUTAN HOGEIA INTAKO, ETA JATENDUK DEN LEKIAN, ETO DELAIK, DELAIK, Eta HORDEAN PISKAT, eh, ESTEAT NAI OTRUELI BAPESA LAI GIELA, BENA DUK eh, ANIMALE eh, REAKZIONE HOI NUNBAIT eh, BADUK ETA JAKITEZ presio apalegi batetan arra emaiten maiten balin baduk merkatu batei, arreski bat e, dira baiuk heiteko preforzta lanain bena, gero, uh, baldintza xarretan egin ezakelan hoi edo, uh, ala, badakia bon, merke lanak, merke uh, uh, merke soluzioa dira. Manifestaldia hmm? duzi astezkenean zes pero duze jortarik? Onda danik, uh, baduk eta sekulan ez Izan ten eta jende ziona juntatuik eh, manifestaldi horen eta ma manifestaldi jotan parte hartzea. Ta hor eh, mila berehun ez goiti eh, izenpetu die enpresek eh, parte hartzeko helduen eh, astizkeneko manifestaldian. Hor jadanik erranairik aranura handia badela, baiit eta denak eh, bai tipi bai handi denak hunkiitila. Eta beste gaintitik, abiatzen getuk direktatik. Direktatik pauen, direktatik eh, estaduak ditien eta eh, form, bai enpresen, formakuntza zarduratzen eh, edo surbeliatzen didientaldik, bai konkurentzia ikasemaiten diena, bai lanbaldintzer, bai eh, eh, laneko inspeksionia jantik abiatzen duk. Eta, bo, hoi zembolikoki jantik abiatuko duk manifestaldi hoi. Geo izanenduk eta uh, paueko meia intzinin uh, igaite bat hamekonetan eta uh, eguerdin altisian prefektuala heltuko gütuk eta han mozione bate pausatuik izanenduk. Odean, direktan goizanko sortzik eta erditan. Jakitez, eh, autobus handana bat dela eh, departamentu gusitik eh, abiatu ditienak. Eh, Berdenbo handei bat egiten diak ofiziale eta ofizialekin lan egiten dien enpresekin eh, Zendikatuk Pishkarrat Baster utziz, eh, Liferentziak ezpeitia Zendikatuen eh, etzian bena bai Orokorian, enetako hoi, eh, zinez importanta dela eta bai tipi bai handi dena junkigiela ta jo hartazteko pesimisma batetan sartu gabe edo eh, es eskorlitaiken eh, agazueli batetan sartu gabe egaitzea kasu hasie eh, ala gure gure ofiziuetan badira eh, lan balditzakak eta eh, uste dut le importante bat etxekitzen dugun gue eh, egunko gizartian. Jean-Jacques Echeverri eskartuko zeitugu, departamentuko BTP, era ikuntza eta obra publikoak egitu lehendakari lehen dakari hor dezirela horretaraz gure gomita hon harturik. Nik zuhehi.